През тъмната зона. Бяхме на братска вечеря. Една сестра прочувствено и свири на пияно няколко музикални къса. Стана въпрос за заминалите, и учителя каза в разговора следните мисли: Когато някой човек от небето се роди тук, хората на земята се радват, а на унези горе малко им е мъчно. Когато някой от земята се качва горе, тук скърбят, а горе се радват. Денем Умрелите се чудят, защо не ги виждаме и не ги познаваме, като ги срещнем, а нощем, като ги виждаме, говорим с тях. Срещате някой умрял и ти казва Добър ден! А ти го отминаваше му се струва странно. Той казва Толкова години се познаваме, защо не ме поздравява? Тези умрели, които правят това, живеят в един полуматериален свят. Те не са се приготвили и с години живеят в него. А който е подготвен, след заминаването си не живее там. Той е свободен, не се занимава с материални работи и по-лесно преминава през него. Който е още по-подготвен, никак не се спира в него, и отива направо на небето. Сега е още трудно сношението с невидимия свят, понеже няма уредена поща между него и земята, но след време ще има. Който е тук на Земята, умрява е за небето. Между физическото и духовното тяло има връзка. И като се скъса, това е смъртта. Всички хора не се освобождават от тялото при смъртта. Има хора, които остават свързани с него след смъртта и това причинява мъчение. Остават вързани за известно време в гроба и после се освобождават от физическото си тяло. Грешният остава вързан при гроба, а праведният няма никаква връзка с гроба. Минава транзит. Физическото тяло е като водолазна дреха. Като влезе човек във водата, туре си водолазна дреха, но като излезе, има ли нужда от нея? Не. Той я оставя. Когато някой замине, аз никога не държа идеята, че е умрял, а го считам за жив. Заминалите са по-израснали, по-просветлени, по-добре разбират нещата, имат по-правилно понятие за живота, разбират, че трябва да бъдем по-добри. А едно от големите страдания, когато отидеш в този свят, е. Ако онзи, когато търсиш, е слязал долу, а когато дойдеш тук, той е там. Една сестра попита. Заминалите в какво състояние са? Хората, които са на земята, са както рибите в морето. А заминалите са в по-рядка среда, и са както съществата вън от водата. Например, както птичките във въздуха. Що мислиш за един заминал, той е при теб или мисли за теб? Ти не можеш да мислиш за някого, ако той не мисли за теб. И заминал да е, и да не е заминал, що мислиш за него и той мисли за теб. Какво ще скърбите за заминалите? Никакви умрели няма. Една сестра каза Получавам много некролози, имам много мои умрели близки. Това е заблуждение. Слънцето като залезе, изчезнало ли? Истинският човек всякога живее. И това, дето го наричат смърт, е хвърляне на старата дреха. На някои хора, като ги зароят, Телата им с години остават неразложени и космите им растат. Това е, което наричат вампирясване. Това е доста голямо изпитание за тях и трябва дълго време за да се освободят. Разговарях се с едного, който ми каза. Раздвоен съм вече проповядвах на другите, че няма душа, че всичко това е празна работа. Но нещо в мен ми нашепва. Има. В себе си съм се раздвоил. Външно твърде, че няма, но нещо ми казва отвътре, че не съм на права посока. Да, тези, които отричат, после стават много ревностни. Заминаването от този свят може да го наречем издигане. Заминалият се издига. Физическият свят е свят на промените. Няма защо тук човек да търси щастие. Но при една друга култура това ще бъде възможно и на земята. Смъртта е ангел с две лица. Едното е страшно, а другото лице е толкова красиво, че по-красиво от него няма. Който умира, отива в другия свят, за да вземе сила. Като няма кой да го кредитира тук, отива в другия свят, като живееш тук и после, като заминеш горе, ще влезеш в реалния живот и ще кажеш За нищо и никаква работа съм се тревожил. Заминалите, които не са събудени, живеят там в един свят на иллюзии. Човек не трябва да се плаши от смъртта. Само, че не трябва да има преждевременна смърт. Човек, като изживее известно време на Земята, като си изкара работата, отива горе, както онзи, който цял ден е работил и вечер се прибира в дома си да почине. Всъщност, красивият живот е горе, и онзи, който отива горе, отива в красивия живот. Ние можем да желаем да не се удължи животът тук, за да работим за Бога. Обаче това ще ни се прихване, понеже с това се лишаваме от красивия живот горе. Бог казва Написах ви на дланите си Ако вие умирате, при Бога отивате. От Бога сте излезли и при Бога отивате. Какво има да се плашите? Между живите от този свят и живите от онзи свят, няма разлика. Защото има живи в онзи свят и има живи в този свят, има умрели в този свят и умрели в онзи свят. Всяко умиране е пускане от затвора. Като умреш, ти си свободен и си вече млад. Тук си бил, например, на 120 години. А като умреш, имаш друго тяло. Млад си като момче на 15-16 години. Но не за всички души е това. За умните души смъртта е освобождение, а за неумните – мъчение. За това, което можеш да направиш на Земята за 50 години, в другия свят се изискват 250 години. Като отидеш в невидимия свят, трябва да си готов. Ако не си готов, ще те върнат назад. Заминалият трябва да мине през една тъмна зона и само нези, които разбират законите на материята, могат да минат през зоната, без да ги забележат нисшите духове. След смърта низшите духове почват да гонят човека в тъмната зона, за да отнемат това, което той носи. Който е живял добре, лесно ще мине оттам. Ала е мъчно за онзи, който не е живял добре. Такава душа до 40 дни след смърта е на големи изпитания. Един брат попита Нас, като заминем, ще ни гонят ли? Не гонят тези, които имат билет А кое е билетът? Билетът е вярата Една заминала майка съобщила Кажете на дъщеря ми, че живее във вода Това се дължи на сълзите на дъщерята Има умрели, които стоят в другия свят, 10-15 години. И не можеш ги убедиш, че са умрели. Сядат на масата. Искат лъжица и вилица и се възмущават, че не им обръщате внимание. Не знаят, че са в онзи свят. Един умрял хвърлял лъжиците, чиниите и прочее на пода, когато идвали гости в дома му. Той бил скъперник, а синовете му след неговото заминаване почнали да харчат на широко, и той дълбоко се възмущавал. Посъветва ги да турят на масата прибори, чиния с ядене и един празен стол пред масата. После той престана да прави така. Който не е готов за другия свят, ще се намери в такова голямо противоречие. Човек след смъртта си отива в място, което съответства на неговия земен живот. Онзи, който помни при смъртта си как е бил в гроба и е присъствал при разлагането на тялото, когато му кажат да направи нещо лошо, отлага. Не, аз помня какво беше там на гроба. А който не помни това, отива да прави престъпления. Душата, която се заминава, ако не е свободна от земни връзки, остава тук, долу да живее. За да отиде в висшите сфери, тя трябва да се освободи от всички земни връзки. Човек, който е много привързан към този свят, след смъртта си отива в по-лошия свят. И като не е привързан, отива в по-добрия. Кое е по-хубаво? Да напишеш 100 книги или самият ти да бъдеш една хубаво написана книга. Последното е важно за небето. Когато отидеш там, няма да те питат колко книги си написал, но ще те разгледат дали ти самият си хубаво написана книга. Представете си, че съм овчар на планината и живее в Колиба. Идват видни хора при мен. Приемам ги и един ден къщите им са отворени за мен. А ако не ги приема, къщите им ще останат затворени за мен. Ако тук си услужвал на хората, горе ще имаш по-добри условия. Онези, които са на заминаване, са много чувствителни. Те са като излъчени. За това не трябва да се плаче при унези, които заминават, защото те го чувстват като бодеж от игла. Тогава трябва да има наоколо тиха и спокойна атмосфера. Когато замине някой наш ближен и казваме, взеха ми го, отнеха ми го, това не е вярно. понеже той не е ваш. Изобщо казано, трябва да знаете едно. Положението на заминалите от този свят е 10 пъти по-добро, отколкото на Земята. Така мислете. Заминалите живеят колективен живот. В другия свят има колективизъм. И никой не може да дойде индивидуално когато иска. Ако цялото общество, към което принадлежи, иска, той ще дойде. Ние говорим за неща, които знаем. Когато бащата замине, работите на децата се уреждат по-добре. Той помага отгоре. В онзи свят хората, които се обичат, се виждат, а които не се обичат, не се виждат. Има закон о нези, които обичаме да държим в ума си най-хубавото за тях. Хубавите спомени приближават заминалия до вас. Дори ще го видиш.